ein deutsches Märchen Der faule Esel Es war einmal ein Händler in einem kleinen Dorf. Er handelte verschiedene Gegenstände auf dem Markt gegen Geld. Der Händler hatte einen Esel. Früher legte er dem Esel Warensäcke auf den Rücken und brachte sie auf den Markt, um sie zu verkaufen. Der Händler hatte sich wirklich gut um seinen Esel gekümmert. Er wusste, dass der Esel wichtig für sein Geschäft war. Der Esel wurde sauber und gesund gehalten. Man gab ihm gutes Essen. Er war jung und stark. Er konnte die Last vieler Säcke auf dem Rücken tragen und zum Markt bringen. Aber er war auch sehr faul. Der Esel mochte es überhaupt nicht, zu arbeiten. Er wollte nur rumsitzen, essen und schlafen. Oh. Wieder auf dem Markt. Der Meister sollte sich einen Tag freinehmen. Ich liebe Ferien. Uff, vielleicht braucht er keine Ruhe, aber ich schon. Aber der Esel verstand nicht, dass der Händler keinen Urlaub machen konnte. Wenn ein Händler nicht zum Markt geht, dann wird er nichts verdienen. Und dann gibt es kein Essen mehr, auch nicht für den Esel. Abhängig von der Nachfrage auf dem Markt. verkaufte der Händler jeden Tag verschiedene Dinge. Hülsenfrüchte, Getreide, Gemüse, Gewürze und sogar Früchte. Er ging jeden Tag mit seinem Esel von seinem Dorf aus spazieren. Jeden Tag mussten sie einen Fluss überqueren, um den Markt zu erreichen. Der Händler kümmerte sich besonders um den Esel beim Überqueren des Flusses. Eines Tages erzählte ein Freund dem Händler von einer großen Nachfrage nach Salz auf dem Markt. »Ah, vielen Dank für den Tipp, mein Freund. Ich muss bald anfangen, Salz zu verkaufen.« Bald veranlasste der Händler den Verkauf von zwölf Säcken Salz. Er nahm sechs Säcke und begann sie auf den Esel zurückzuladen. Dann merkte er, dass die Säcke schwer wurden. Der Esel konnte so nicht laufen. »Oh, armes Tier, das ist wohl doch zu so schwer für ihn.« Ich werde einen Sack runternehmen. Das sollte reichen. Da er dem Esel nicht schaden wollte, hob der Händler einen Sack von seinem Rücken. Doch selbst dann war der Esel noch nicht bereit zu gehen. Der Händler sorgte sich um seinen Esel, aber er wusste auch, dass der Esel faul war. Er nahm einen Stock und schlug Oh, jetzt kommt schon. Sei nicht so faul. Jetzt hast du dich genug ausgeruht. Wir müssen jetzt aber zum Markt gehen. An diesem Tag verkaufte der Händler alle Salzsäcke auf dem Markt. Oh, mein Freund hatte recht. Die Nachfrage nach Salz steigt mehr und mehr. Der Händler begann dann, täglich Salz zu verkaufen. Früh füllt er Sack um Sack mit Salz und Luzi auf den Esel. Der Esel musste mal fünf und mal sechs Säcke zum Markt tragen. Obwohl er nicht glücklich war, war der Esel immer erleichtert, als er nach Hause zurückkehrte. Da der Händler alle Salzsäcke verkauft hatte, hatte er keine Ladung, die er zurückbringen musste. Vergingen gingen ein paar Tage. Dann, eines Tages, lud der Händler sechs Säcke Salz und ging zum Markt. Als sie den Fluss erreichten, bemerkte der Händler, oh. dass das Wasser ein ja. wenig hoch war. Lass uns heute ganz langsam gehen. Ich will nicht ausrutschen und in dieses sprudelnde Wasser fallen. Als sie den halben Fluss überquerten, klickte der Esel plötzlich von einem roten Stein und setzte sich mit einem Schlag hin. Oh nein! Oh! Der Händler schaffte es irgendwie, den Esel hochzuziehen und zwang ihn, den Fluss zu überqueren. Der Esel war verängstigt und schockiert. Aber dann spürte er etwas. Dengu! Die Säcke sind immer noch auf meinem Rücken. Warum fühlt sich dann mein Rücken so leicht an? Oh, dieser Fluss hat magische Kräfte. Dengu! Was der Esel nicht wusste, war, dass es keine Magie im Fluss gab. Als er fiel, löste das Wasser das ganze Salz in den Säcken auf. Deshalb fühlte der Esel keine Last auf seinem Rücken. Es war kein Salz mehr in den Säcken. Oh, alle meine Bemühungen waren umsonst. Was verkaufe ich jetzt? Gott sei Dank, dass mein Esel sich nicht verletzt hat. Es hat keinen Sinn, jetzt auf den Markt zu gehen. Ich sollte einfach nach Hause gehen. Was? Keine Last auf dem Rücken und keine Arbeit? Das ist wahrhaftig Magie. Der Endschuh, der Endschuh. Nachdem der Esel seinen Weg verkürzt hatte, hatte er den ganzen Tag für sich allein. Er aß und schlief den ganzen Tag. Er war glücklich. Am nächsten Tag lud der Händler wieder sechs Säcke Salz auf den Rücken des Esels und ging mit ihm zum Markt. Oh, gestern war so schön. Heute muss ich wieder arbeiten. Wartet, ich kann es vermeiden zu arbeiten. Ich kann meinen Rücken entlasten und nach Hause gehen. Genau wie gestern. Das Wasser hat magische Kräfte. Ich bin mir sicher, dass es mir wieder helfen wird. Ohne die Absichten des Esels zu kennen, begann der Händler zum Markt zu gehen. Als sie den Fluss erreichten, ging der Esel einen Schritt weiter. Und bevor der Händler ihn aufhalten konnte, setzte er sich an die Stelle, an der er gefallen war. Mhm. Oh, was machst du da, du Narr? Steh auf! Aber es war zu spät. Das Salz auf dem Rücken des Esels hatte sich wieder im Wasser aufgelöst. Es gab keine Bürde. Der Esel war nun glücklich. Das ist es. Keine Last und keine Arbeit. Hm, wie ist das passiert? Einen Moment mal. Hat sich dieser Esel absichtlich in den Fluss gesetzt? Oh, was für ein faules Tier. Er wird von mir so gut versorgt. Und das habe ich nun davon. Ab nach Hause, denn ich weiß, was jetzt passieren wird. Der Esel dachte, er habe einen perfekten Weg gefunden, um Arbeit zu vermeiden. Aber der Händler hatte einen anderen Plan. Am nächsten Morgen lud der Händler acht Säcke auf den Rücken des Esels. Aber der Esel beschwerte sich nicht. Oh, acht Säcke. Warum kann ich die Last nicht spüren? Ah, warum ist das wichtig? Lass den Meister so viel Säcke auf meinen Rücken packen, wie er will. Ich gehe sowieso nicht auf dem Markt. Dann schuh. Der Händler ging schweigend mit dem Esel zum Fluss. Ah, da ist meine Magie. Beim des Flusses rutschte der Esel wieder an der gleichen Stelle aus und setzte sich ins Wasser. Doch heute half der Händler seinem Esel nicht. Als der Esel versuchte aufzustehen, plötzlich... Oh, nein, mein Rücken. Was ist passiert? Warum ist mein Rücken so schwer? Den Schuh. Der Händler war ein intelligenter Mann. Er wusste, dass der Esel ihn wieder austricksen wollte. Statt Salz auf den Rücken des Esels zu laden, hatte er diesmal Baumwolle aufgeladen. Sobald der Esel im Wasser saß, saugte die Baumwolle das Wasser auf und wurde schwerer. <lacht> Du glaubst, wo ich bin, verblödet. Jetzt musst du mit den Säcken zum Markt gehen und zurück nach Hause laufen. <lacht> oh nein, denn Schuh. Das ist so schwer. Mein Rücken. Der Esel erkannte, dass das Wasser doch nicht magisch war. Er trug die acht schweren Baumwollsäcke auf den Markt und dann wieder nach Hause. Von diesem Tag an wagte es D.E. nie wieder im Wasser zu sitzen.